Gerra, gure gizarte modernoa astindu dezakeen gertakari bortitzen bat da. Batzuk bizitza galtzen dute bertan, baina beste batzuk etekin izugarriak lortzen dituzte. Beraz, irabaziak dolarretan zenbatu daitezke eta galerak bizitzetan. Izan ere, norraitek esan zuen bezala, dolarrak euneko zeiko errendimendutik jeisten denean, Wall Streeteko mutilak urduri jartzen dira. Eta estatu gobernuak marineak ateratzen ditu paseatzera. Gaur, austura metabolikoan, gerra! Gabon, entzule maiteok, beste bein ere men gaude, Irola irratiko uginetan, endasazpi.bos, Bilbaldean, eta bestela, ma, betiko belez, Irola-ko hueborrian, Evox edo Spotify ere, ez bueno, aspaldiko esan behar dugu be, izan ere azkenengo pareo tibetan ez gara aktibo egon, hemen irratia, ma, bueno, bestela-ko izan ditugu, baina alazai egon, bueltan, bueltan gatoz eta seguraski. Ez da, denbola aldiko, azken saioa izango, ez da, gorka? Ez, es, esan desakegu... Ezin dugu gure itzaera bat ema, maia, bueno, saietuko gara bintza torbaukagu gauzatzen emat buruan, da segura eski beste saioen emat, be, izango dugu, ekainan, da, ez da? Hori da, ekainan, nagian saio biko itza. Ez ba, batean, gerra mundial berri bat, martzan jartzen, ez da? Hori da, gartatu litek eda. Zan ere, gaur egum, no, gerra une oro entzuten dugu, ez? Inoiz, baina gehiago entzuten da, gerra itza, zango neukenik komunikabidetan, Eh, bueno, bat ditugu inkluso gerrarako prestatuko gaituzten kit batzuk, ez da, hor, videoaren bat, Europa Rotasunaren aurreta lako prest. Bueno, eh, gero eta inbertzio edo gaztuan diago gaiten da, gerrarako prestatzeko, ez da. da. Baina beti ere segurtasunaren izenean, ez, ez da, gerra hitzaren izenean. Hori, ez du inyork planteatzen, bueno, guazen gu gerra bat azte. Ez da, bueno, bueno, bueno aurkari, maltxurorre, gerra bat azineak du hor bueno, guazen prestatzera, gerra horretan garaile izateko. Hori da, izan ere gerra ez da inoiz planteatzen, es? modu ofentsibo batean, ez beti da, efentsarako zeo zer, ez beste norbaite gara zutu gaitu, gu, bueno, emengelde... En Gilderre kerez, olako antzerki bat, mondatuzun, bigarren mundu gerraazte, korea, ah, bueno, polonia gara zutu naute, Orida, pues... erantzun beharko dut, <laughs> euren herrialdea guzti zuntzituz, ez, bueno. Halduan gaurkoan, mauri gerraren gaia ekarnek nuen, no, gero, bueno bere impacto ecológiko ningunan ere itxe dugu, uneren baten, zaioren uneren baten, bera, bueno, azteko nahi genuen na apurrat, eh, gerraen analizi zakon batein, analisi teoriko bat, ez ezko tan, bueno, berra, bulgarkik guztio dakigu, zer den gerra, ez da, bera, zer kaitik erdatzen dira akerrak, zer dago gerran atzean, zer analdatzen dira gerrak historian zehar, zer, zer balintzatzen du hori, zer, zer teorizazio? egin da dazkenengo mendeetan honen inguruan, gorka. Bueno, gu egia san, asko zenratuko gara, emeretzi mendean mendean, ematen den ba, paradigma aldaketaren inguruan, es? bai gerran, baina bai, bueno, sistema ekonomikoa eta, barrez. Ba, industrializazioa ere Orida. mende horretan saltzen da indartzu, ez, eta bueno, gizarte kera bateko aldaketak aukatea, eta horre ere eh? gerra egiteko era aldatzen da, ez da. Horre, eta zentzorretan, bagu gorri zikin bat zu garen, ez, Pose, karriko ditugu Mars eta Engels, ez? gurera. Eta egia da, hauek ez dutela nolabait, ba, gerraren teorizazio bat egiten, es, baino, bueno, bera, idazkietan, bai ematen direla, baina bueno, pintzela da batzuk, edo uzten dutela, es, ba nolabait erortzen, es, e, bai, ikuspegi bat gerraren inguruan, zentzu batean berritzailea dena, es, izan ere, baina, baina, bueno, gerora be bai, bai, historiako e, disiplinari gertetuko saion bezala, bai, historian osoikoa zala, banolo bait, pentsatzea historia pertsonalitatean dien bitartez, es? Ba be bai, eh, ordu arte, es? Enberitze garren esan daiteke egon eh, daitezke holan esekzioak, eh, baina hor ikusten sala akerra, banolo bait, ba bueno, ordo de kaudillo batzu, edo... Ba, Julio, Julio Cesar en la guerra de las Galias, eso irakurtzen dugu, eta hor ulertzen dugu pulantzen en guerra, es? Eta eramaten dituzte, pues, gizatalde batzuk edo, eh, erberaien ejércitoa, edo, bueno, azken finean, ba, pertsona multo bat, borrokatzen dira beste pertsona multza batek ime bai dakana bat batek irabazten du, bestea galdu eta horren bitartez ba, bueno, pues, konkista militar bat lortzen da lurralde batez jabetu egiten zara eta bareta bar, hor, marz eta engelzek planteatzen dute bueno, ba, hori horrela da es? Osa, esan desakegu, ba, gerren, gerren ondorioz ba, ematen direla lurralde aldaketak baina lurralde aldaketak oiek zertarako dira zer sentzu daukate eta hor sartzen dira, pues bueno kenean ekoizpen sistemak zenolako garrantzia daukan e, ba, gizarterako eta gero baiik gizarte gizarteberaren formak zer eragina daukan gerraren bana strukturan edo zertarako erabilik gerra ez gure sistemaren en birproductorako. Ba, esne norait guerraren motore, hasta ordurarte agian apenas sin lidera Julio César nahi zuen beranditasuna anditu eta horregatik Galia joan zer. Edo Alejandro Magno con pulsio compulsío bat, adbereaitaren konkista gain ditzeko eta horrek bultzatu zuen Indiar arte edo holako asalpenak gain lente sinen eta Marsetengese no liteko bulto ta mantendu teorri eta estruktura la joztu tegiago edo Orida. gizartearen e, bueno ereduaren Noraiteko logikak, zelan, bultzatzen duen gerra mota bat, edo beste gerra mota bat, ez? Karo, ekoizpen indarranen kontzeptu sartzen dute hori, ez? Eta gizarte harremanak, ez? Eta, karo, hor, badago aldaketa bat, Eta, saizan ere, oza, vale, Alejandro Magno, ez? Konkistatzen du pertsen imperioa, vale? Eus ondota zer. Hor, erabilidezake buena logia bat, ez? E, karo, zuk lurra, lur, lur jabea zara, imajiatu. Pues lurraren jabetza badakazu, ez? Eta, e? Baina zertarako balio dizu horrek, ves? Osa, bakarri baldin basara lur baten eh, jabea... Beres zure lana mugatua da, orduan esinduzo eukitza quezu igual berre unha hectaria, baina zu que nena korramintari gabe, igual esinduzo berre unha hectaria, oiek. Landu, ez da horreukitza duzu esitutu behar da, relació social bat nun beste persoanatipiñan duzu un lanean zure lurro ieta. Orida, lurra bere kabus, esto es ere giten, ¿eh? esto es rendimendu dikatera, zure es dizu haber hasta zunique maten. Behar reskoa da, no la baita esatea reman batzuk sortzea zein en bitartez, ez lur horrek emanaldizzuun zuri etekin bat edo errendimendu bat.ez Eta zenzu horretan karo. Interesgarria da ikustea ez, Gerra bale, bai jabetzarako baina jabetza jabetzarako ez. baizik eta zeo zergatik ez aberreztasun bat lortzeko eta nola dauden beste osagai batzuk beste beraien birproduziorako beharrezkoak diren beste gauza batzuk ez ba. nolait bideratzen dutena Gerra... Gutatzen da que usted na guerra, las motiva en un tenarrialde bat guerra eitera beste herrialde baten kontra, esedo burusa geiban motivatzen dutena ere agian bere interes politikoa bermatzeko, ba bueno, non la baiteko eh, ba eskala pelikoba tasteko, es. Gero, aldi berean be bai, o sea, garrantzitzua bueno, ekoizpenak zen holako garrantzia daukan gerran, ba izan ere, bueno, zeo certas jabetzeko, es, ba be bai, eh leenago ekoiztoa izan berda. Zeo zer hori, es, adibidez, ba bere garaian. Mm, jo que sé, imagina tú, ba e, bar zutela hor, ba imperio edo dana delakoa. Bueno, hor zerra hartzen zuten, ba, hartzen zuten agian ja eh jasota zegoengaria edo e, ja landu algoa dagoen produktu bat, es adibide espues eh edo dana delakoa edo balioa zeukaten beste gauza batzuk, es baino hori lehenago, noait, bueno, ekoizpen prozesu batetik pasatu izan da, ez? Beraz, hortaz jabetzeko be ekoiztua izan behar da. Eta aregellago. Pensa tuve de saquegu, guerra, ese sindugulaegin, bueno, gure ucabillekin, es igual, bate bato ahí, oso fuerte, baldín, mao, es juntaite, que es guerra, era, bakarri... Eh, Bago, ba, boxealari hori etortez ari burura, nini jide joneko polizian kontra alituze ben boxealari bat, ez baina ba, tipo Ori da, <laughs> eh? tipu hori, tipu horrek alko luke, baina hori horrean, es, garrarako, pues, beharreskoa bai e, Bago, bueno, tresneria bat, ez, baina bueno, bere gara jones patak edo analakoa ba, Eta gero, bueno, tresneri horren garapenak, errek gerran egiteko erak bat dintxatu zituen Eta bat, ez, pentsatzen segon, hori, ba, eh, salditeriaren etorrera, gero... Eh, en etorrenak zelan, salditeria pura talde batera utzi zuen, batean, es, saldunan figura, es, ba, erdileron zelako importantia zukan saldunak, eta infanteriak enbigarren meieko zehau zer zen, eta batean hor, bueno, hasten dira sartzen berrikuntza militar batzuk, eta horrek ere aldatzen ditu gerrako baldintzak. Hori da, eh? ekoizpen bera, eta orokorrean, ba, e, gizarte batek daukan garapen teknologikoa, es, e, duai, ekoizpen, ekoizpen sistemaren ondorioa direla bebai, ma bueno, hor, baldintzatzen du gerra. Eta, bueno, azkenik bebai, noski, ba, e, garaipen militarra bebai oso baldin dago ekoizteko gaitasuna engatik. Ez? E, ba, ez dakit, e, errialde bat, bueno, nola bait, e, ez daukana ekonomia oso potente bat, edo ekoizteko gaiztasun ba, gutxi daukana, ba, nola bait, e, arerio naiko aula da, ba, komparatuz, beste errialde batek, dakana, pues hori, ekonomia eskosere potentea, ba. hori, kurzen argi egin egin egin egin egin egin egin egin Era bat asimétrico tan. Era basiguanera batua. Hor bere ja acorazado hor Kinnor y ziren y metalesko en barco ekin, eta gian besterrialde, ba bueno, gurresko em barco situatzen ba, opioko guerra, divides, da, hor pizka aurretzen gara baina bai. Hor aur pizka gara baina, adivieso nada, se pensa de saque, ba, bueno, va ba, divides, chinaren kasu, eh, chinas titulos que Baina, bueno, ver bueno, Ecohispenindarrak va ba, siren va ba, nahiko aulak es konparatua ba, Britaniaren diak eukisa sakenarekin, ta pues or, gertatzen da, pues Britaniaren diak irebastenduela. Eh, gurekiko genituzke hor bai beste definizio batzuk es ematen dutena, ba, no lait guerraren oso potente bat izan sana Klauswitz, es, ba, mm. e, militar prusiar bat, es, e... Ba, amazortzigarren bende buka erakoa, emeletzigarren bende hazi erakoa. Aurek erra napoleoniko gizituen nahiko eruditzat, eta bar, ez? Eta hor, karo, tipa honek ez atendu, ez? Osa, azkenean, ematen ditu, gerraren definizioen ezberdinak ez? Osa, azkenean, dibideza, ba, badala, eh, azken finean, duelo bat, ez? Es? Ba, Baina eskala asko zer ez zabalago bat era, ez? Nola behit, baya, momentu batetik, eh, ba, zeñetan aukera guztiak mai gehinatu egiten diren, eh, hori da hori izango litzateke gerra berarentzako, e, indarkeria ekintza bat, es Sein, seinaren bitartez ba zure arerioa, zure borondatea egitera behartzen duzuna, es hori izango litzateke gerra, beste, beste definizio bat. Baino berak asko azpimarratzen zuen, nola bait e, gerra guztiak ekintza politiko bat direla, es eta hortiko bai, bueno, dago definizio e, ezagun hori hori, ez, ematen zuena sana, gerra eba, politikaren jarraipen bat dela, baina beste bitarteko batzuekin, ez? Eta oso garrantzitu da, azpimarratzea, ba nolabait, mm, gerraren zentzu politiko hori, zege zentzu politiko horregue bai, eragiten ditu aldaketak gerra egiterako orduan izan ere e, eta haue bai Engelsekaz azpimarratzen zuen ba Frantziari daultzaren ondorioz adibidez ez hor den aldaketa politiko baten ondorioz bai gerra egiteko aldaketa bat ematen da izan ere hor agertzen da lebeen mas kontzeptua ez nolabide lana nazio osoa mobilizatzea ba guerra egiteko izan ere ba claro gara ordu arte Ba, bueno, oso... Mercenario hakiñan diatean. Osea, aro moderno anor, ba, mercenario haia Ejerci... parte importante na. Ba, bae, bae, ejército profesional haxiren, oro correan, ba, edo ejércitoaren satirikandiena, mercenario profesional siren, eta, ba, eh, bueno, europako erreal degustio baseukatzen, posori, berain, ejército profesional hax... Eh, ba, tercio, famatuak, espainien kasuan, edo... Eta, karo, se iba eh kontua, bai, garai horretan oso garestia zala, es eh ba no la bait ejército a modo egoki batean armatzea, baino zer egiten dute Frantziari holtan, se bueno, igual historiako klaseetatik goretuko dugu baina Frantziari iralitza ematen denean Europako beste errealde guztiek gerra deklaratzen diote Frantziari. Bai, beresien buruan mozten dituenan. Hori, beresiki. Bai, nean... beresiki... beste be, Europa. Beste... beste familiako, quasera, claro, beste bueno, <laughs> beste, <laughs> regei... Anzuel, engusua, <laughs> claro, beste regei. Suele pues, en guso acá tu beste regei egin egin sintaien Piscatarrocha, ese eh? seuden como aldaketa horretarako, eta esan zuten, bueno, pues igual guerra Piscat declara tu Frantziari. Bai, konbentzioko gerra, eh? Ori bai. Eta, karo, or, frantziaren erantzuna zeini, frantziaren errepublikaren e, erantzuna zeini izan zen. Ba, bueno, guazen mobilizatzera e, nazio osoa, eta punto, es? Eta hor, bueno, ematen da aldaketa paradigma aldaketa bat, zeba patean ejertzituak bilakatzen dira. Ba, bueno, e, gauzuan monstruoso bat, es? Pentsa dezakegu, pues, aro modernoko ejertzituak, bueno, eldu altzirela, es? Izatera nahi kuan diak, es? Mobilizatzera, ba, bueno hainbat milaka eta milaka e, pertsona, baina, ba, gerra napoleonikoetan, eta, bueno, lehenago, gerra iraeltza gerretan, eta gerra napoleonikoetan, horrek ematen duela jauzi izugarri bat, pentsa, pentsa desagun, napoleoneka dibidez, inbaditzen duela Fran, e, errusia abarkatu, e, milio erdiko ejertu batekin. Es? Da, jori ero, Madornan pentsa esina. Horri da. Horrez, kala, txikiagoko kampaina, ba, uno, zetioak irizehatz batzuetan, Urte eta urteetako gerra, ez, ba. Horria. Adibidez, porrix, pues Aspiurdetako gerra. Horria. Edo laroge urteko gerra, azkenen izansela España eh bueno, España imperioaren gerra Holandaren kontra, es, 80 urteor, venga, que, que, que si no. Bueno, ahora ni hartuko dugu. Venga, al Marreko setio, es. Horria, venga, venga independencia, es acquiser <risas> es. Su excelentela coroar parte, no sé qué. Es eta azkenean zentzu politiko hori be Dauka garrantzi bat, aspin beste kontu bat. Dala, gerra badela bide bat, tresna bat. Gerra ez da helburu bat bere izatean. Izan ere, bueno, e, bere elburu bat izango daan bere izatean, bueno, bueno, denbora guztian gerran egongo genetik, ez, izango zan e, bueno, gure gizartea, ba guztiz e, gerrara dedikatuako gizarte bat, e, etengabe borrokan, izan egongo bake momenturik es da tres mar. Mayoría era un momento de debate, mai usamos a zen alcance. E golare en debate, bueno. Baño eh, nobleak beraien bizitzeko aitzakian no labite esate harren, san beraiek los velatores, es, Osa, gerran eh, monopolioa zeukan talde soziala Eta azkenean horren justifikazioa gati, pues bueno, beraien egoera e, mantentzen zuten, ez? Baina azkenean bebaik, karo, gerra hor bilakatzen da, bide bat, zure egoera privilegiatu hori mantentzeko, ez helburu bat bere izatean. Mm. Orduan duan, mm, hor, kapitalismoaren etorrearekin, karo, gerra zertarako, ez? Gerra ze elburu betetzen du. Nola right. baita. Ze, karo, gu badakigu, kapitalismoa dela sistema baketsua, eh, bada sistema bat, bai bakoitzak eh, bere bides, bidez, jaibas el norchea es gustio, kobeto bizitzeko. Ori no, no no la dejan su bat, eh, palurdo batek, eh, que ez democracia que dietela elkar dietela el car guerra declaratzen eta eh, holako gausak es eh, planteatzen ziren momentu batean. Baia bueno, edosen kasutan guerra sistema kapitalistan, badauka Manuel Piso garrantzitu bat hasieratik. Izan ere, zer da gertatzen dena, banolabait, ekonomia kapitalista bat, noet, eldutazunea eltzen denean, ez? Britannia handiaren kasuan, ez? Dala beti hor pioneroa, ez? Zentzu horretan. E, zer egin zuen Britania handiak bere, jat bere sistema industriala, garatua azeukanean, ba, zeukanan sistema kapitalista eldu bat, tal. Zer egin zuen? Zer egin zuen Britannia handiak? Bueno, ba... <laughs> ba, kea zabaldu mundutik, ez? Bera, gerra abarkuekin... Hori bueno, va ba, que a ver Mancheco era una nena y han goku mundu osoa. Eta listo. Horri da, eta ja mundu ustia pues si. izan ere, pues hor, bueno, Marte también que bere idazki batzuetan, ba no ba eh gerrak, ez, eh, gerra, edo piratería, correría, ez, es vaor. Ba, no, ya piratería no, bueno, eso más tú que ya experiencia, entonces en capitalismo ando bai, nire... dañando ba, Claro, hor zer egiten dute, ba, bueno, ikusten dute ja bere, bere merkatua dagoela gainera saturatuta, badago heldutasun batean. Hor zer egin behar dute? Ba, merkatu berriak topatu. Es? eta adibidez China. Adibidez China. China. China. Hor duan, karo, merkat... Miloik eta miloik abiztanle. Zer da merkatu askearen roi hori? Ba, merkatu askea da, bueno, banire ekonomia. Ja dago momentu batean, zainetan, garaia izango dan, zuen ekonomiarekin lehiatzerak orduan, Ordúan pues claro vas en un mercadita ahora bueno no, ya, no. Pues, el, ya tu Ordúan Osa nistera muga, gues. Hori da. Ante mundu gustia Sabaldu ber situen online. Horain jan, buah, bueno, guri bai, guri segun zer zerrialdez, Herrialde Pringatuak zabaldu ditzatela, es, gure beraien merkatua guretzako. Matxinaren produktuak gurera. Es, hori da. Eta zuek beste es, es eginola. Orain. Ba, ner sumatu, gausa, planteatu zuen, es no? hori. Claro. Bueno, kapitala taitea zona saioan ustute. Comendo tu con una, seran, entonces, bueno, horain interes da e-commerce askea. eta komertziatzeko, Ba, sekielako euroesekuatela, abantaia handia, ez, industrial txaren bidez, ba, unhauren produksioa merkeagoa zela, eta zutela mundu osoa, euren produktu industrializ bete, eta aldiberan lehen gaiak, merke, merke, Londresera, edo Manchesterera, edo Liverpoolera, eraman ez da. Hori da, ora dibidez, bueno, pentsatzezakegu, ba, nolabait, imperialismoaren garaian, ez, zein zan, elburua, ba, potentzia imperialena, ba, herrialdeak esituzten kolonizatzen, ba, lehen egindako analogia bezala, pues, lukitxarren, es? Nik ez dut, eh, jo que ze, tanganika, kolonizatuko, ba, bueno... Tanganikoko erre gara izan nahi dudalako, es? Hori da, ba, izik eta, ba, da, tanganika, errendimendu bat ematea, nire imperio koloniali, es? Eta orduan hor, Europako herrialdeak, hasi ziren, ba, bueno, ja, kapitalismoan garatuta zeukatenean, es? Pues, bueno, hazi ziren hor egiten, beraien korreria interesgarriak. Bai, ah, hor gainera hor zura so, dibidea Ja, Alemania eta... Italia unificatus ian en senal bueno se no te oye ahí sube ahora guri parteren bat no marto digo el buda único va a industria en serio batua en sudafrica ko parte dago kigu es eh edo sen eta eta ke hori Karo, zer gertatzen da hor? Bueno, lehenengo mundu gerraren faktore bueno, lehenengo mundu gerra gertatzeko faktoreso garrantzitu bat, oso, oso askoa ipatzen dena, ez beti dala, hori, merkatuen leia hori, azkenean, bueno errialde errialdeko jendeak, horokorren ez un pentsatzen gerra gertatuko zenik baina bai zegoen hor, bueno, izkutuan leia oso potente bat merkatuen kontrolagatik, ez? Imperio esberdin artean Karo, hori gabe, hai pagarria da dibides ba, bueno, austria ungurriaren kasuan eh, Seu kalahor, como sistema gusti zanquilosatu bat eh, Ba, bueno, ya Ba, izau kalah, como economía capitalistaaren hasta apenas Baño, askenean Ba, antxeñako es regimenaren a parataje gustiarekin, pues karo hori Eta son... horre or, mantente sumen batuta herrialdea eh, aldea, eskenan que sen claro. monarquía bate Que sokan desiskuntza comuna, escultura comuna O bueno. horre mantente sumen batuta Tarduan Eta bueno, sentzu horretan ezin izan zuen parte hartu, pues no e... imperialean, ez Pues es zuen eukidesi koloniari ke se ser, ba, ba bere rolloekin. Eta Un garo ketador kontrapamanden chegou, Hori da. Eta bueno, pues orduan e... gertatzen dena da, hor lehenengo mundu gerrak estan egiten duela, ¿vale? Bai? Bai, ba, bueno, el polvorín balcánico ta vasiaustea hauek eta hor Eee, karo, gerraren beste bueno, alderdi bat eukiko genuke kontuan dela, etekina gerra berez bada bebai negozio izugarri ona ba, kapita, hainbat kapitalistentzako zako, ez? Ba, hori orain nahiko argi ikusten ari gara, ez? Eh? Eran den pospositoden honen presupuesto militarra gora Hombre, dago... beste txalet batzuk hori eh? no dago oso oso ondo <laughs> hori dago oso ondo <laughs> eta hor, liburu oso eh, interesgarria bat dago dala eee War a racket ingeleses, mm -hmm. no, izan gosan euskeras, eh, en guerra estafabatba, horrela da ser, dala, va, eh, ba, seran marine, tako general batena, es, smithli butler, es, mm -hmm. sala como, bere, bueno, bere momentuan, gaur egunes dakitia beste norbaite gongodan, baina bere momentuan san, estatua batuetako ejércitoaren, eh, barruan zegoen perxanari kondeko Uh -huh. tipo de eh, Gonzalaco pues Marinekin, ba, leku guztietan, es, gerra guztietan, Gonzan eh ba, republikabana en... gerra guztioietan, es, ba, hori, nola labeit estatutatuak, bueno, es ba, erregimenak aldatzen, es, Centroamerican. patio trasero hori si sirtsatzen, da, United Fruit Companyren eh, Loria handiagorentzako, es, ba, bueno, pues aseguratzen. Ar, Argimarcatzen, va ba, ser taraconiado en el ejército, pues compañía jarraitzeko bere irabazia, goi-goian mantentzen, ez? Hori da, e, gero bebai egon zan, ba bueno e, estatua tuarrek eukizuten in interventzioan México, bebai egon, zanor. egon zan hor askatasunaren bermea, Azkatasunaren bermea no bebai, be. gero bebai egon zan hor e, aitiner, e, ba bebai tipo hau egon zan leku guztietan, ez? E, lehen egon mundu gerran txinan, e, ba, tipo <risa> Asko bidaia dut zuen, eh? Asko bidaia dut zuen, eh? Eserituarekin. Eta claro, tipoa turismo bélico arena aficionadoa da. Ola, ta san, claro, e, ya bere, ya, bueno, ein, eh? e, e es retira tu a seguanean, eh, 2019235ean, idatzi zuen liburu bat, ez da la hori. Osa, gerra estafa bat, ba. Eta tipua que esaten zuen. Karri, ni, nik nengoenean hor susmatzen nuen. Jada susmatzen nuen, es? Horza ba... raroa, garotzen zuen. Bai, nik susmatzen nuen, banazen ba nuen. Honien zan diatena joan barnaiz zela, eta gizzerri aldera, bermatzeko askatasuna, eta horre aldu naiz, eta egiten dugu makarra da, bermatu langila edo zela kompainia horretara la lanera, Orida. eta gobernuak men egiten diola United Flues Kompanieri, eta listo, osea. Horri da, tipua zeguen hori, ba, tip, ba nik susmatzen nuen, es? hau estafa batzala, hau berez esala nik nekana nere buruan, ez sartu nintzenean ejerzitora. Eta, claro, tipuak ezaten zu, ni azkenean, ja argita garbi daukat, ni estafadore bat izan nintzela, Al Capone nirekin alderatuta, esala pringau bat, kontrolatzen zuen Chicago eta nire egon nintzen iru kontinenteetan. Eta, claro, tipuak ezaten zu, azkenean hor begiratu behar dela be bai. Seintu diren etekiñak, eh? Seintu diren seine keramaten duen nolaiten gerraren saría. Follow the money. Follow the money. Baxuta, <tose> <tose> no, no sa joya. Eta hor, claro, tipo de repartucción, bebai, amarcada horretan, no gaitan marreko ba senatuak egindako eh estatuatuetako senatuak egindako ba, ikerketa bat, es ikusteko ber ba hori. Zenolako, bueno, chanchuya, chanchuya que consiguen en la Segunda diruarekin eta eta tipak esaten sunt. Claro, es la isugarria egonsan despilfarroa es material eta tan uniforme, tan Izu garrisco eh, negozioa. Oro korrean, empresa tarako, posa pues dupon, da la química famatua, bere gara jansalaba bólbora, eko eh, oso importante bat. Gerra baino lenago, irabazten zituela, urteon, ur, urtean, gutxi gorabera birabasten zituela, 6 milloi. No, no es dago charto. Garai horretarako, gara y... inflanzio ara justo tuzquero. Claro, Garai horretan, bueno. oso ondo. Vale. Va, gerran, bataz beste, urte batean, pasatu zan irabaztera, eh será 58 millones Claro. <risa> Edo United... Ia bide la mar, egin zuen. Edo United Steel, Edo eh? Si Ego no ziren oso triste, bakarrik iran zuela urte bete eta gutxi. Ego, esan esgin entzertu bi urtele naho. Bera, txako... da, jose, lenao, eh, claro, bera so gutxi. Zareman hau eze flojo, eze gutxi flojo. aguantatu <risa> duten. Eh? Sí, benetan, eh? Benetan. <risa> Edo eh, United Steel, bebai, besta enpresa bat, hor garrantzitza posutzi ziola, eh, bueno, pues, burdin bideetarako eh, zerak egiteari, eta pasatu zan pues, bueno, material belikoa fabrikatzera, ba milioi, milloi es nor guerra ba, no, no. ba, eta orokorrean esaten du, claro. E 125eko e, etekinetatik bera arraroa. Yeah. ¿Es? O sea, arraroa, la de 125eko etekinak baino gutxiago edukitza gerra garaian, no, enpresare no, enpresentzako orokorrean. Holi... Igual presidente y se osero socharla ingenio, la manía Igual bere más te arekin Ibilisinela edo Oscar Eta berez hor hor eh, nazio kapitalistak badaudela inoiz baino salduagoak eh, kapitalari, zergatik. Gobernuek normalean kare horregon or, ziren neurriak, es? Gobernuek egintzituen como gravamenak eh, ba, etekin etekinei, es? Osa, etekin batzuetatik gora ba gobernuek esan son bueno, pues hemen te voy a freire impuestos, es? Ose, normalean ja irabazten dozu hon arte, ba, bueno, irabaztea pixka gehiago ando, baina hortik ja gora... Pues ahí te voy a, a, claro, te voy a Eta caro, zer gertatzen san? Hor eh komisioni esker descubritu esa kapitalaren González bat capital Ekaro, esaten zuten, ah, pues, bortuan igual zure zuk eskatzen dizkidazun gauza hauek betetzeko bueno, e, igual, eh, igual galduko da informe hori hortik edo dupontek adibidez ez eskatzen ziotela ba, planta berri bat direkitzea hazebetetzeko ba, fronteko zera, esaten zuten, jo, pues es que... Eta soandia que goten anidira ez dago nuni, piñi, fabrika berri gana, ez dut a dut augustietan ba, Prezi hauetara, prezi hauetara esin eskoazak, esin eske es que... sindikatu que es diate ustean es diate ustean Hori da, azkenean, ba, soldatuak edo zibilak ordaintzen duten ba, gerraren ondorioa, baino batzuentzango egia da badala izugarrizko negozioa. Eta zentzorretan horretan azpimarra garria da gerra dala nolabait esatearen obsolesentzia programatuaren gaiurra. Se, izan ere, karo, gerrarako, bueno, badao gauza batzuk, bada, beti berreabilia bueno, berre itezkeela, edo beste, bueno, erabiria bikoitza eukiditazketela, edo da nadalakoa, baina, gerraren, gerra materialen sati oso handi bat, bada merabilia loakarrekoa. O sea, misillak es misi, dira, misillak es dira berreabilia garriak, por lo que sea. Es? Orduan, zer da gertatzen dena, ba, eh capitalentzako kapitalistentzako hori da izugarrizko, aukera, ¿es? No la bet? ba, beti jarri barka gehiago. delako ez? ez dalako egongo inoiz momentu batean zeinetan bueno, gelditu barko dan. Era berean be bai, claro, eh izugarria gertatzen da, ez? balia Valiabidenzun chiqueta eta, eta galera izugarria gertatzen da, es adibidez E, bigarren mundu gerrarik gabe, ezingo litzatekea saldu, ba, Europan, Europan zeuden putzu petroliferoen e, ustiapen izugarri hori ez, alemaniarrek, pues, ustu zituzten praktikamente e, rumaniako eta hungariako putzu petroliferoa horiek ez. Bueno, eta zentzu horretan behar, bada, e, bueno, metak berri batzuetarako aukera paregabea. Hori Europan vigarren mundu garrarren ostean, bainioiz visitako garaio paro enak, bisiziren, ez eh? ez kapitalaren metaketari da okinonan, askunde oso paro gonsen, ba. Berro, eta bosteko amaia datik, eta margaran amarkadako krizi horretar arte ez, izan ere ere ere, batzuk erotzen moduan, bada aukera ba, bueno, kapitala berriro metatzeko. Azkenan, eh, bat eren bide guztia zuntzituta baldin ba daude, faberik zuntzituta baldin ba daude, berriro ere eraiki ikiber dira. Eta hor ere, bat bueno, txuek negozioa egiten dute ez da. Beti borobia, beti negozio gero gero gainera bebaik ondorio ekologikoak daude horia jendeak argi ditu, estak, guerraren ondorio soziala, kezu, bueno, bai, eh, soziala jendeak, pertsona uh... illa, saurituak, mutilatuak, sekulako sufrimendua, eh, Ondo eh. ondorio materialo batzuk, es, horia desplazamendu forzosoa kezu, milika pertsone guztia urte deuren, euren biziren lekua joateko, ondorio psikologikoak ere bai. Bai, bueno, ama, bueno ba, probate, ba, gure saioaren eh jarraituz, baia un ondorio ekologikotan, denekoa ondori gait patu naiken ituen beintzat, estata hor ondorio ekologikotan ere, ba da, dino suna. gara industrialak baino lehen, ere bueno, gerrak basituen bere ondorio ekologikoak, ba unoa ga, soa Eh, Batzutan zua erabiltzen zen helburu militarrekin Orduan az, agian zuteak eragiten ziren ba, ir, ir, Agian hiri batzuk zuntituatzen ziren Hori da, eh, baso batzuk mostu ba, barkoak sortzeko Edo material militar sortzeko Edo kampamentuak egitekor Estatuetotako independentsia gerra norrelako adibideren ba, uno, bat dago Baselan kampamentoren bat Washington generalak sortu zuen kampamento Patentzako bain bat suaitz mosturituzten, baina suaitz mota zehatz bat, horrekean horreken agen zuen inguru horretako basoaren izairaldatzea. Horrelako adibideak ba daudez, ta? E, bueno, batzuek inkluso eskalan diego batean, ba Amerikako konkistak, ba ezetan dute, bueno, e, Amerikan reforestazio izugarria eragin zuela, gehien bat, Europar kolonizatzaileek ba epidemia berriak eramuzituztenako kontinente Amerikarra eta horreken agen zuen populazioaren sekulako berakala, eta da, bueno, nek azaritzak gutxiago anantzen zenzen, bueno, mistane gutxiago zegoen, eta horrek baso, basoak izugarri handitza eragin zuen, eta batzuek diote horrek ere atmosferako zehobi akumulazioan, bueno, aldaketak eragin zituela. Ez orduan, bueno, atzuke ondorio esperogarriak, ez es esperogarriak, baina, bueno, gila da hor Amerikako konkista, maia, bueno, gerrak egon zirela bertan, baina, hor mm, epidemiologiaren alorrak agian, eukizuela gerrak berak, baina garantzi handiagoa, ez? Eh? Da, bueno, gero, gerra modernoan, hor ondorio ekologikoak sakonagoak direla eta zuzenago igertzen dela, ez? Hor, ya bueno, mertxigarrenen mendean azten da, gerrakero eta bueno, teknologikoagoa izaten, baina hor salto kualitatibo handiena lehen mundu gerran, eta bereziki bigarren mundu gerran ematen da. Lehen mundu gerran, bereziki, bueno, interesgarria da gerra kimikoak erabiltzen azten direlako, baina arma kimikoen ondorio nabarmenenak Bigarren mundu gerratik datozkigu Izan ere, bueno, ba, nenein mundu gerra Nauek erabili ziren e, Bueno, erabili era Bigarren mundu gerra Zabalagoa izan zen Baina ekoizpena bereziki Masa ekoizpena ja ba, bueno, Beranduago garatu zen aregeiago Eta Bigarren mundu gerraren azierarako ba, ofizialki armaok ok, Debek eduta bazauden ere Potentzia beliko guztiek Sekoeten sekulako armakimiko Arsenal erraldoiak Zituzten prestatuta Eta hori, gaur egun ere, sufritzen dute, hainbat eskualdetan. Horbi kasu hartu ditut adibide, italiako kasu bat eta belgikako kasu bat. Italian, ba, bari herritik gertu horko kostaldean, oraindik gaur egun ere, e, bertako arantzaleak kezu dira, izan ere, itxasora botasiren gaz, mostaz eta bestelako armakimikotako bombek, eragitzen dute, bertako urak, bereziki asiduak izatea, Eta bueno, gasmostasen enagin aukitzea batzutan arrantzaleek, batzuen, bueno, hori arrantzaleak zuek salaketak egin dituzte ere, proba medikoek egin dituzte eta probatu da zelan, mm, ba hori urazpian dauden bomba hauek, a burka lehertzen alertzen da sen hoiek, ondorio, esan zuen ondorioak egin dituztela euren gan. Eta bueno, ondorioak egin dituzte ere, baita ere, ingurukoetako fauna eta flora eta nundi datos armak kimiko hauek, ba, bueno, armak kimiko hauek eh, estatu bat barrek eramaten bertara, Eh bueno, en discurso oficialada eta bueno, egin daiteke kasu honetan, estatutatuarrek rak bildur sirela ja Alemania nasiak arma kimikoak erabiliko zituen. Italian hor ja aliatuak sartu Italiara. Orse ben bueno, eh, basaiatzen aurrera egiten, hor berzikia penino eta makostaturitzean aurrera egiteaz, eta tartean on estatutatuak orodan bira zituzten hainbat barku arma kimiko ositatu. Jo ta kobat ondoratu egin zen, bertan Italiako kosta den Eta hor jarra du dute, hor jarra dute, hor ba, ba. te <laughs> Tona eta tonek arma kimiko, eta horrein egun ere ba, bai farauna eta flona, eta baita, ba, fauna horrekin arren dagoen, arrantzalen gan ondoreak ditu, estri, arrantzale bakite zein guruetara, ezin zaren joan, arrantzatxera, bertan baita abiz, apurra-apurka, ba, bueno, gazmoztatza hori, apurka-apurka, joa, tenor badago ez bai da baita, bat dute, bueno, guazen bomba oieko bertatik gentzera, Beste atxukesan du teoria, reskutxoagoa izan ditekela, horra que baino loko, papetan mugitzea. Oda, papetan mugitzea horre, kanditu desakela kutsadora. Bueno, horre esta beida dago, eta eskenan, ba, segura eski izango aukera merkena. Esta beida dago, ez da, izatea. Esta beidari no? que gongo esbalitzere, arge gongo balitzere, bomba ekenxe izango zela onena, segura eski katzortan ere, elitzateke zere ingo, ba, bueno. Zalantza egonda, argi dago urutxibo dutera, eta, bueno. Obeto, obeto, obeto, obeto, obeto, o Eta beste kasu bat, Belgikako kasua da, hor Flandezeko kostaldean ere. Bueno, Belgika bakiugun moduan, ba, bigarren mundu gerran zehar, eh, Alemania-Nasiak okupatu egin zuen. Eta bertan, bain bat, arma kimiko pilatu zituen, ba, ba despa da, despa momentueten, erabiltzeko. Eta ostean, ba, bueno, liberazio ostean, or, ba, bueno, gobernu berriak ikusituen or, ba, tonak eta tonak arma kimiko zo dela bertan. Eta zuten, bueno, zein gogu arma kimikoa bekin? Ba, bota ezagun, itxasora... Zer, orto tal, ba, iku, ba, bueno, itxasera botatzen duuna... Ba, itxasotik, itxasotik, es da, itxasotik es da ser vuelta, ez da da, eh? oko la ondori horik bertan, ez da, ba. Ba, aukretu zuten orko kalekuat, eh, flandeseko kostaldena, eta gonsiren, eh, azte betean zer, ba, barkoak etengabe, bertara botatzen arma armakimiko guztiak, dituzten arma armakimiko guztiak horra itxasera botatzen. Eta ordutik dutik, bueno, ba, debekatuta dagoen guno horretan, bainua hartzea, eta rantzaela keres dira horra hurbiltzen, ba eh, dagoen kimiko kontzentrazio handiagitik, ez? Eh? Da, un, hori bigarren mundu gerrari dagoki honean, baina tamales eh, gerra kimikoa ez da bakarrik bigarren mundu gerra zehar erabilizta. Lehen Lehenagoak hartuetan Italian gura barik armak kimikoak eh, utzi zituzten Estatu Batuetan, ja Vietnam, ba ona, Pola tinquina go Italia Reyorduo colia tu sireno dan a nik vaixinzu desaket benetan hau estirbo bat izan sela es esker on erreial de todo el tema eh? bueno quiere tener la guerra ¿nes? Bueno, bien dame ya va ba, bueno eso que tenía remanonic eta orduan va ba, agian he estado bat con peliculetan nirela gaiena gut gut zen esguna que es del añargi gusten es vaya bueno era de secuela con es, es, so, es una que pena ko... eh o sea esta tu bat tu arrak orgaiski pasarse ba, joder, joder, joder Pelikulaetetik eratago, propagandaetik eratago, bat, ikuera lektate zantzera, estatua tubarrak bertara joan zirela, eta sekulako sarraski sozialzein ekolóxicoa eragin zutela. Horera bizuten era masiboan agente naranja delako arma kímikoa, bi milloi hektarea bazo eta oianetan, laura gota hoz milloi litro sustantzia tóxico, jaurti zituzten. No, Horazkena, ma, bueno, a, biendamita kerritzikietan, soten resistentzian, oianetan, eta bar, gerra irekian, estatua toa ejertetan kontra, zeukaten zereginik. Esta, baina, gerra de guerrilla soretan, ma, bueno, lortuzuten irabastea, baina horren aurrean, ba, estatua toa exeliten zuten, ba, guztia bombardatuk, ba, soak, oianak dan-dana bombardatuk. Odan, laurotan bar, milloi metro kubiko eh, oianegur oianegur suntzitutaken bueno, herrialdeko manglare erdia arrasatuta eta gainena, kutsadura honek zuzenean ki ziten eraginak baina gero gainera hau ibaietan urapioure lurrrapiko uretan guzti horretara filtratu zen, eta oraindik gaur egun ere eragina dauka Iru mila sortziion da berro hamaika herrizka bienndandar izan ziren eh, agentenan joengaitik bombardanuta agentan jo no. da arma kimiko supertoxiko bat ezagutzen den eh, pozoi toksikonetako bat, darama, bere komponenten artean. Eta, bueno, ondorio sekulako gizanzituen, bai, bertako gizakein man, meia baita bertako fauna eta floraen eta. Berez, azken finan sartzen delako naturaren zikloren barruan. Hori, naturaren zikloren barruan sartzen da, orduan, urteak pasatu arren, zuk bertako hura daten maldin baduzu, edo bertako animaliak jaten maldin baituzu, horrek ere oraindik gaur egun, eragina dauka biennam darren gain, ez O da, bueno, hori zen arma kimikoen eh, ba partea. Es, ba, bueno, nahi kozabala dena, ondoria ond dituena, baina ez da erabiliden arma zuntxikor mota bakarra, ez da. Beste bat, ez hagunetxen konsumenteke eh, arma nuklearrena. Ha, bueno, erabili, erabili berez, bigarren mundu gerran bakarrik erabili ziren, Irosima eta Nagasaki hiri Japoniarretan retan. gaur egun ere, eh, pairatzen dituzte, ondoriak, ez, arma nuklear roi ondoriak. Azira batean, bueno, ingurune guztia zuntxituta gelitu zen eta gaur egun oraindik ere, bueno, erragazio nukleara jarraitzen du, kontiota nahiko nabarmena izaten bi hiri japonian hauetan, eta beraz oraindik ere, zinda bizimodun normalik egin bertan eta Europa fauna eta florenan eragin nabarmena eukidu. Eta baina guak izan hori dut zuzena, ba, bueno, arma moderno hauen eragina baina ere, guerra industrialak, ba, bueno, beste mota bateko ondorio, e, zabalak eukitzeko haukera eman du, ez? Ba, pentsa desagun, e, ba, bombardeak armak konbentzionalik inbaldin badira ere, bombardeo masivo batxu, ba, bueno, suntitu eh, basoak arma antipersona que da ber, soltunitusten carattere hiek ba, ere. Bueno, oraindik le ere leku ez daukate landarerik. Hori, ba, bueno, Europa en Europa en ondorios. Gero ir bai, paradójico da seran batxutan. Guerra egiteko depende de serek, es. Efecto positivo, creo que txakete natura que es. Horrekapurat nikuz utsezera kusten dingo sondo, sen punturarte den Shun kapitalismo capitalismo, ya tengo 4 años y cosas. Batzutan, min antipersona persona dago inguru batean, ba gizaki ez da urbilduko Edo itsason ere bomba piloa dago ingurune batera en materia, ba es dir arranchar la Jango. Arrancha orduan ba batean hor ere fauna eta floraren loratze bat ere gertatzen da batzutan, ez. Eh? Ordan nahiko paradójico, eh, ezton su juego, ba, qué e, era Bacarra, batzutan da, ba, bomba batzuk no, eta ordan ja, ba, hori ez du hori esan behar esanbe Ramono guasen. Eitza suoaren erabilera, arrasonal bat eitera, ba bai, arrantzagirera, baina era mugatu bat enes ez. Itende alik eta geien, sunchitu eta batzutan freno bakarra da, ba e, bombatza batzuk egotea berta eta ordan, jende gutxia hurbiltzea es eta beres barku ondoratuek ere batzutan balio dute, eh baskoralak bertan kokatzeko eta ba esadiz caza cazatesoros en película tan ycusan el eh? modo, ¿no Barko ondoratu batean ose kulako bizitza jaiotzen dela, ¿es? Eh? Ba bueno, bultatuen dut ere ondorio negatibo eta, eskeren, ba, beresi bueno, ondorio. Uri, uri <risa> ondorio dira, direnak, bueno, un interesante, ¿sabes qué? negatibak dira, dira, bueno, ondorio positibotan taneba eh, bachutan ja Gauza puro macabro agertzen ziren, esos eh? Bilatzen articulo científico tan, eta selan eh ba bueno, de predadore ba indianetarbar ba Gepardoak, bueno in, justo en indian guepardo ez dago eh. venga ba, la cotigra etabar va ba, seran claro momento tikorra ja balek berdin sioten es eta dan bagorpua giaten situbela hor gisa gorpua gerren ondori ja osando <risa> es que bate un ondorio ecológico positivo en inguruan hasta sania gurtzen joder gusten oso ikertzaioek algien gisakia era apurat korroto dutela ese, eh. or, es i san daiteke que, batzuei es ke venga la cotigra ko posposi korbaor Mia, eunda gamilla ga corpú, es horda. Horio de mauno, un mundo negativo de ara voltatus. Etapura creativitat, gisa creativitat de sun chicorra. Valio ba, anjarris, va ba, or sino Japoniarra. Aipatu daiteke. Ausara, bueno, Japoniago ta Margana marca, no si en China. Invait, no se kula egin situan Bueno, es que en fin ya en Veracruz imperio colonial aukitzak. Horria orrekere besosiko den gisarte hau es gaiten racista, izan industria o gaugustiok guasen Beste errialde gustia, ¿qué Eta hor, kontua izan zen eh gobernu nacionalistak Ko mitan eke izan ere, claro, un momento horetan Japonia que alproecto tusuen China, Guerra Civil en Sevilla, e o comunista que tan nacionalista en no tantos, so, bueno, pues goesengu hartzera. Era bakiz Salomónico es comunista, bueno, es, es nacionalista, Japoniaarra. De... <risa> <risa> eta bueno, horrek gobernu nacionalista que hizo eh, sekulako en secula codique zuen. Saietzeko Japoniarren eh, aurrerapena gelditzen eta horrek, ba, bueno, zuk eh, presa gigante bat, Sun Chitsu madimos batan e eh, ondora tenuta ondorio ekologiko ba nabarmenak es hor esaten da mi ondorios ah claro o se va patan barco selai hektar eh, hektaria que tactaria que tactare mieta hektaria sirela que es oh verdad va ondorios mi yoika Eta askenik aipatzen nahi da, ba, zeran Golfoko gerran Irakeko gobernuak kubaiten ere ba, kampo e, petrolíferoak e, R situan. Eta Ai. barba, bueno, nada. Ba, el buru bélico, que no, toda berotei efetu con gas y ikusi al zirela, es, e, Hori da, hori da. Eta ere ez no aipatuga beu chicaro gudar oste guztiago, beresik gurea oste industrialik sekurako petroleoko txumagukatela erabat petro dependientak direla bigarren mundu gerratik aurrera beresik estatu batuetako arra, e, gudar ostea da ezagunena zentzurretan, eta dela eunda berrogei errialde, baino kutsakorra gora, behar du hori, baino petroleoko puran diagordan ere, ba petroleo selikatzen direla �u daroztu hauek, armada hauek, eta horrek ere eragin ekologikoak dituela. Ez, eta azkenik, haipatu nahi nuezen, hemen komentatu ditugu hainbat bad gausala, bueno, albokalteak ziren, es, ba, gera zinago penean, ba, apena horiek dikua suntsitu zuten Japoniaren aurrera pena gelditzeko, eta bueno, bide bat ez, ba, milioika pertsona lindu ere hondure baina baiak hori nahi zena hain bilatua, es. Ez, azkenen gauza asko ez dira, hain deliberatuak. Es? Oh, li, azurne duzu kera erra, eta bueno, tartean buso ketitzen direna albokaltak, Ba bueno, edo incluso pentsatut desake goudes, va de ahí garai horreta, va egiten sirenean egiten, bueno, asmo charres bai, bai. es horrek euki al zituen eraginetan, es. Arguez, okate, no hay te cogera guiña, pero hay que cosituela. Ahora que te quiten su tema, a dives, Francia que un hexágono a Eso es Francia metropolitana. Y tem, bueno, pues vamos a hacer más choc Argelia a Polinesia, Francia se bueno. Ondore de Madbaldín Se os echarte chamada. Pues id la itesen Argelí, ¿eh? oh, do... yeah. <laughs> no, que diera, bueno, ah, no. Oh, hay que do... Polinesia. Francia, esa es Francia. Esa es Francia. Bueno, la va... A... Claro, oricusten de nada. Garay o retan. Mm, oro correan. Gendearen pensamiento de dengan munduaren muga biofisikoak ezeu dela ingertu. Hori, haurendik eh, gizadearen ga, gaitasun zuntzikorra esena inevidentea. Nik uste dut hori, bueno, hidrogeno baun barekin eta ya ja hor nolai diendea ziren kontsientzia hori hartzen, es? Eh? Baina ere haipatunaino esenan batzutan, ere ingurumenaren kalteak erabiltzen diren era eh, deliberatu batean ba herri bat suntitzeko norabait ez. Eta hori erarri baten ikusten Palestinaren kasuan, zelan Israeleko gudaroste eta Israeleko kolonoak ari diren era deliberatu batean, Palestinako ko gaitasune kasaitzako gaitasuna suntitzen. Horikusten du etengabeko esfortzu bat Ebera hori suntitzeko eta jende hori ba edo akabatzeko edo bererrietik botatzeko. Hor oso, oso modu argian ikusten da, ba, bueno, dela urteetatik eh Cisjordaniako ba Nekazaleremuetan, nola basartzen deno Israelarra, ke eta beraien putzuak, ba, urputzuak, zera ba, eh bueno, me, eh, ba, eh, zera betetzen zituzten, edo ba, beraien zuaitzak eh, mozten zituzten, Eta, orain ja, gazako gerrerekin ikusten dena daia zuzenean, ba, bet, ba makineria astuna sartzen e, nekasaleremuetan lurra guztizun txitzeko, e, bueno, e... Baina, markadetan, bueno, ez dati imposible izan, orrea. bertan nekasalitzetik bizitzea. Ez batakite, palestina herria bizirik mantentzen duen hori nekasalitza, den nekasalitza, egin dezaketarako zebeste edo zein e, ekin bide produktibo. Batagoeneko suntzitu siten aurretik, es, baina ja nekasaritza normala, bueno, lurere modu algún coso, nekasaritza gain desakezu, es. Ba, en Israelen intentsioa da nekasaritza bera ere esinezkoa egitean nekasaritza praktikatzea. Gainera hau, bueno, en mugak isten dituzten aldi beren, este desde bueno, sin dusue, eh? elikairi Eri kagirik ere ez dugu txiko ona sartzen, ez? Hori da, azken fiñan beraien zako bai, argi dago, ez beraien proiektu imperial horretan, ez de bueno, eh, guazen zampatzeragatako. Ba, Israel o... berria, erekita, el Ori gran da. Israel de la Kori, ez? Hori da, ba, bueno, hor mm, guk ez dugu hemen eh, janaria eko iztubear hau guiaeko izuko dugu kontrolatzen ditugun lurretan edo bestela ekarriko dugu besteleku batetik, baina zuek hemen goz zaretea. Hori da, hori da, hori da planteamendu. Ordo, hori guztien dugu erarri batean, zaren ingurumenarekiko kalteak erabiltzen dire monogenosidio bat aurrera eramateko. Ez, herri bat guzti zuntzitzen saiatzeko. Eta, bueno, horrekin amaitu na genuen saioa, izan ere, bueno... Aiztaki bat zan. Bai, saioa planteatzerak orduan, guk ere ikusten, bono, jo, guk aspaldi generaman, itzegin nahian, Palestina den, inguruan, izan ere oso da, bertan, Israel egiten, Daviden, Zarraski, Izugarria, ez, ba, mundu, munduko hainbaterri alderen komplicidade absolutuarekin. Eta, mendika, protesto enten, ba, hori salatzeko, eta gure, ba, dirasteko, Palestina derriari, eta, ba, ba, ba bueno, eren... Euron resistentzianen aldeko aldarri bat egiteko, ez. Hori da. E, eta azken finean, oza, jendea, bueno, kontxete izan da, da di, ba, bueno, e, gertatzen ari den, genozidio horretaz, es? Ni seguraski nahaztu egin naiz momenturen batean, baina bueno. Eta horrekin, agurtu naiz entzule saituztugu, entzulemaiteok. E, espero desagun ez askenengo aldiz denboraldi honetan. Eta utziko saituztugu abesti polid batekin, eh? gai itxusi bat eh palandu ostean, ba bueno, alaitzeko, eh? Ama sakan tar tolo gracias. Otra. Vamos. Todo a por favor. Gracias, muchas gracias. you're not